Populară. Ah, războiul blestemat câte văduve a lăsat în durere și câți prunci au rămas orfani de atunci. Dar când stai să te gândești, toate cele pământești sunt ca umbra norilor, ca mireazma florilor. Nu-i mirare că de atunci au crescut sărmanii prunci și văd încă soarele toate văduvioarele. Doar pe morții din război, putreziți în vânt și în ploi, n-are cine întreba dacă-s fericiți, oriba.